des Al-Abarmas, des Barmherzigen, wehe den das Maß Kürzenden, die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen. Wenn sie ihnen aber zumessen oder wägen, Verlust zufügen, glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden zu einem gewaltigen Tag, Am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Kalla inna kitab al fujjari lafisidjin, <täuspern> wama adraka ma sidjin, kitabun marqum, weilu in yawma idin lillil mukadzibin, aladzina yukadzibuna biyawmiddin, wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم بِهِ تكذبون Kindness <تصفيق> speaks Das Buch der Sittenlosen ist wahrlich in Sidgene. Und was lässt dich wissen, was Sidgene ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen. Wer an jenem Tag den Leugnern, die den Tag des Gerichts für Lüge erklären. Und nur derjenige erklärt ihn für Lüge, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind Fabeln der Früheren. Keineswegs, vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihre Herzen angesetzt. Keineswegs, sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Hierauf werden sie bestimmt dem Höllenbrand ausgesetzt sein. Hierauf wird gesagt werden, das ist das, was ihr für Lüge zu erklären pflegtet. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون keineswegs das buch der frommen ist wahrlich in hellion und was lässt dich wissen was sein ist Es ist ein Buch mit festen Eintragungen, in das die Allah nahe Gestellten Einsicht nehmen. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein, auf Überdachten liegen gelehnt und blicken um sich. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben. dessen Siegel Moschus ist, und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen, und dessen Beimischung Tasnim ist, aus einer Quelle, aus der die Allah-Nahegestellten trinken. الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ كَذِ الَّذِينَ الَّذِينَ عُبِلَتْ pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. Und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern. Und wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es sich wohl sein ließen. Und wenn sie sie sahen, sagten sie, diese gehen fürwahr in die Irre, Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Heute aber lachen diejenigen, die glauben, über die Ungläubigen. Auf Überdachten liegen gelehnt, und blicken um sich. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten?